Ara comença, Mont Salvatge, una aventura amb intrèpids guerrers de la Foscor. Mont Salvatge, realitzat per Maria Josep Casals, amb les veus de Pere Arenado, Joan Aranyes, Jordi Casas, Valentí Ferran i Débora Simons. Un programa creat, escrit i dirigit per Risesos Manel Montaner, un món salvatge. i que va fer en rait o bo, no et protegeixi. Gente, et baixa el camp de força. Les cèl·lules d'escanso i et poden arribar a infectar el nucli. si ho complertada, senyor. I el capidatge i Jaó? La seva imatge sintètica serà de la nau. Això no és bo. En Scheper ens deu haver reclamat el seu ajut per organitzar les tropes. Senyor, hem establert contacte amb el Palau Imperial. Ordinador, anàlisi? Impossible establir condicions del futur enfrontament. Subjecte inestable. Inestable? No pot pas ser! Nunke, quines són les seves lectures? Segons els escàners, el Palau té exactament la mateixa estructura, senyor. Res no ha canviat. Les bases de dades de l'Imperi podrien haver estat manipulades. No! Jo mateix vaig establir uns altres protocols d'accés. No volia que l'Almirant Dark i un, un ens pogués interceptar. Min la pantalla! Alguna cosa està asociït! Les parets de palau s'enfonsen! Han d'estar morint milers de persones! És ordinà d'una que ha fuit a massiva d'ànimes, senyor. Té raó, hem d'estar davant d'una il·lusió. L'amic Xoperenc no hagués emprat mai una tàctica tan pot subtil, capità. Ho sé, no en senso sé. Però digui'm, sinó, qui pot haver-ho darrere de tot això? Un bon Difícil de dir. Hem entrat en un altre plànol de l'existència. La mioc té prous poders per haver creat noves races, és gaire ben dé. Ni ho pensi non sens. És un bàstar de la foscor dèbil, repulsiu gaire ben potent. No pot haver-se va tan tant de pressa en aquest plaúvi ha massa bondat. És una creació molt recent, puc sentir se Senyor, el Palau! Ho estic veient, gente, tu estic veient! S'evapora! Un moment, fixin's se en la llum que surt de la cúpula principal. Estan projectant el rostre de l'emperador! Per què ho han de fer? Quins sacrilegis! Ja no existeixen els sacrilegis, ni les blasfèmies, ni els pecats al món salvatge. Res no serà sagrat fins que s'estableixi un nou ordre. Tranquilitzis, capità. Necessitarà estar molt tranquil per enfrontar això. A què es refereix nonsense? Parli! Observa, la meva mare. Li ha canviat el color de la pell, però però què li succeeix? S'està podrint tinc gamiots xaperents en el meu interior. M'està crespint m'estic consumint. Va, deduïta! Si l'allibera estem perduts! Ho sé, i m'obriré si cal. Jo no tinc cap importància. S'equivoca, i vist el seu futur. Futur? Prediccions? Destir, potser? Ha. A la Terra ningú no pot creure ja en coses tan absurdes. Sembla mentira que aquí encara estiguin atrapats pel misticisme d'allò que és impossible. Ha de tenir fe. Només la fe en Raito Gobun pot salvar-lo. Raito Gobun, per què necessito abraçar una creença? Vostè és l'únic déu. No, no sóc l'únic. N'hi ha més. S'extingeix. Ho sé, i jo seré el darrer. Ets un és al repulsiu. No ets tan sols pretensiós. Cupules amb tu mateix amb la teva ànima, narcisista. Che, Perens, Che, Perens, calla. Sabia que eres aquí. Sí, et pensaves que aquesta presó de carn em podria retenir durant molt de temps? No! Per què has vingut? El Palau Imperial és un joc sant. No vol més morts. La Gran Gervandat em destituiria si portés la destrucció a les seves sagrades torres. Així que he decidit endur-me la putrefacció dels cossos el meu terren, al teu terren, ha! Poder. El poder és només una mentida pels febles d'esprits, hiperens! I te l'has cregut, insensat! És por, s'ha cregut, talental! A mi, amb tota força! Doncs jo te l'arrencaré! No pots fer res. No veus res! No hi ha res! Sóc una tomba que camina, que parla! Fins i tot les tombes més velles poden ser profanades i jo em pixaré en la teva! Primer hauries de trobar les meves restes! I som fora. Puc conjurar-les. Puc aconseguir que el teu cos de carta es converteixi en cendra a No tens tant de poder, escoltis. Sí, sí, sí que el tinc. Raito Gobun viu dins meu. Moriràs! La meva és les mineres peixes. Viuen dins meu. Estic acostumat que arrosseguin les meves vísceres. que ho faci en fa temps. Cada dia més forts! Són éssers sotmesos, van néixer perquè ho fossin! I quina importància té això? Tots són peixos d'algun déu malaltís, Capità Montaner. I tu ets més abnegat? Eh? Ha! Patètic, Xeperenc, com les teves criatures! Ataceu-lo! Ataceu-lo! Ja podeu xuclar-me l'essència vital tant com vulgueu. Sóc més poderós que vosaltres! Sóc llum sortida de la tenebre! Leis sinuqtahak! Leis sinuqtahak! Impressionant! Molt impressionant! Però això només és el principi de la gran prova! No, xepere'ns, no hi haurà més grans proves! No ets ningú per evitar-ho! No te'ns podàs! Els exigeixo que em deixis sortir del teu cos! Em fa fàstic ser dins teu! Doncs apren a sentir plaer acariciant-me el fet amb la llengua bastar. Per aquí, umblen l'anco, oliguedercio, que cada carn torni a la carn i l'esperit a l'esprei! Gent a tot és el nonsense. Ha desaparegut en el mateix moment en què vostè ha tornat? Desaparegut? Sí. Què vol dir? Doncs que en un moment hi era i no el sé, següent ja no. I ningú no l'ha vist marxar. Els filtres dels ordinadors ni tan sols han registrat la marxa de n'encens, senyor. D'alguna manera encara és nosaltres. I el palau? Mireu gust mateix, senyor. Tan sols em queda la projecció de l'emperador. No, no, no, no. No és una projecció. Els meus instints mai no em traeixen en aquestes qüestions. De tota manera, hem perdut l'autèntic palau. El retrobarem, N estic ben segur. Els signes així ho indiquen. Però abans haurem de travessar la frontera de d'un que marca el cap de l'emperador. El nostre objectiu és just al darrere. Però no sabem què podem trobar, senyor. L'ordinador segueix sense donar cap conclusió. Ens hi arriscarem, gent. I també trobarem el nonsens. Estic segur que és viu i dins el palau. En Sheppernet se'l vol utilitzar per un ritual de foscor que mai no podrà dur a terme. Haurem de preparar tot els lo i La lluita serà terrible. reuneix se al simulador. Jo introduiré el programa d'entrenament. Mentre Nunke... Analitzi la manifestació i aturi els motors. Hem de pensar molt bé quin serà el nostre proper pas. Sí, senyor. Tinent aranyes a les seves ordres. Ha aconseguit reorientar el sentit de les taules d'esperma? No he tingut massa problema, senyor. A més, vaig poder canalitzar les descàrregues elèctriques dels Limon Ashbushens abans no s'avortés a la primer part. Per tant, tenim un destemps al nostre servei, o m'equivoco? Vostè es pot comprovar-ho. Ara és dins l'incubadora però d'aquí a pocs minuts podrà sortir ajudar-nos com si fos un autèntic destemps. Magnífic! Els destems coneixen instintivament i a fons molts dels secrets de l'univers. Tinen, ha previst algun rebuig? És genèticament improbable que es produeixi, senyor. El entre estarà una mica desorientat i prou. Si Ray Togobon ens és propici, el destemps serà nosaltres quan arribi el primer recluta. Ha sintonitzat les freqüències de base i esperança, Tinen? Sí, senyor. Totes les dades han estat introduïdes a l'ordinador. Ordinador, contacte! Nou estel·lar Arcàngel 2 a base d'Esperança, emetant senyals sota protocol Mekum. Codis de seguretat rebuts i acceptats, freqüències de comunicació obertes. El Mirall Guillo al seu servei, capità Montaner. Ordinador preparat per informar al Mirall. Aquí tinc els reclutes d'aquesta nit. L'escoltaran amb atenció. El vostre objectiu últim és derrotar l'Amux Shepens i el seu fill va estar en blindat. La confraria salvatge us compensarà per arriscar les vostres vides. Si mateu el primer monstre, guanyareu un joc per PC. Si destrosseu el segon, us endureu la cònsula Megadrive. Eliminar el tercer us suposarà un PC 486. L'obertura del quart portal de Montsalvatge us portarà fins a Euro Disney. Informació rebuda, Arcangel 2. El primer recluta està preparat. Que la Fren Raito Gobun els protegeixi. Fui de la transmissió. El primer recluta de la nit és dins els paràmetres del transportador C6G. Comprovi l'alineació. Alineació comprovada. Transport! Benvingut a la nau Estadar Arcangel II, al Feres Sergi, Torner de Terrassa. Bona nit. Bona nit, això és tot. Bueno, bona nit, senyor. Que la fenreitor com un el protegeixi, al Ferres. Tinent, obrir la seqüència de test. Obrin, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM4. Test d'aptituds. Filtre preparat. Alferes, tornem, escolta. Sí. Coneix el procediment habitual del nostre test? Sí, senyor. Doncs no entrarem en més de temps. El tinent Narenyes li farà la primera pregunta. Alferes, bona nit. Bona nit. i prou? Bueno, bona nit, senyor. Així m'agrada, tinent. Imagini que està camillant sobre un accidentadíssim terreny, prop de Ciutat Salvatge. Les seves passes són tan fràgils com les dures campaboires intentant adherir-se a l'espatlla d'un ballarí de la mort. Algunes de les roques que l'obstaculitzen semblen tenir vida pròpia. És més, una d'elles acaba d'aixecar-se i en aquest moments sobrevola el seu cap. Allunya't, estranger, o totes nosaltres t'atacaurem, diuen elles, les pedres. Se les creuria? No. Per què? Perquè no em puc creure cap cosa que digui un animal de bon salvatge. Un S. És un mineral. Bueno, un, un mineral. N'està ben segur del que diu el Ferens? Sí. Els bisbes sagnants no menteixen mai. O no ho sabia? Sí, sí que ho sabia. Per tant, si desconfia de tothom i fins i tot dels consens d'un bisbe sagnant, perdrà la vida. Home, I lloc. la nostra missió acabarà! Què pretén el? Home, d'un mirar que em parli no, no em puc creure gaire cosa. Vostè creu? Sí. Vostè no va ser mai un alquimista en una altra vida, oi que no? No. M'ho imaginava. I no rigui! Alferes. Alferes! Sí, senyor. Imagini's que es troba a la bany d'Or on hi ha només dues cases, conegudes com Dermt i Fiolc. A Derndt viuen els esclaus, plens de pus i enfermetats temibles. Fiolc és la residència dels senyors de l'Uepto Khan, els quals us robaren la petita verge de fusta de la catedral de Ciutat Salvatge. Senyors i esclaus viuen com proscrits, perquè tots, absolutament tots, escaparen de destins temibles que ja havien estat aprovats per la conferència Gieslin. A les petites ciutats que rodegen la bany s'han construït torres de vigilància. Ningú no vol que els de Derndt i Fiolc i entrin. Ara, el Ferres, camina cap a la més petita de les torres, la de Thiem Cray. Un dels vigies, pensant que és un dels maleïts, ha donat l'alarma. Què fa? Es defensa, ataca, intenta raonar amb tots cents, potser? En defenso. Simplement, el Ferres. Sí, amb un cri, te chica. A veure, repeteixi-ho, si us plau. Te chica. Amb més força! Té, xicat! No enganyaria pas als guardials. L'oficial d'Oikaren Jemte et li farà la propera pregunta, Alferes. Bona nit, Alferes. Bona nit, senyor. Bona nit! Ah, Bé, va prenent. Imagini que en un dels seus viatges pels regnes de Montsalvatge s'ha trobat amb una vintena d'adorquioros. Tronquios Nara, que és el cap de la tribu, Porta el bàcul de la mort i el mira fixament. El seu fill, d'uns 10 anys, comença a moure les mans molt ràpidament, intentant imitar el ritual que fan els ballarins quan es preparen per arrencar-li la vida a algú. De sobte, el cel s'ennovola i la terra comença a tremolar-se dels seus peus. Baixaria la mirada i es resignaria un destí incert? O procuraria oposar resistència? Procur procuraria posar resistència. Contra un bàcul de la mort? Com ho faria? Intentaria el que sàpigués fer en tal de, de no resignar-me. aclareixi Potser faria un cri de xicat o... No serveixen contra els bàculs de la mort i hauria de saber-ho, Alferes. On era a les classes de Almirant Guiura? Aquell dia no vaig anar a classe, senyor. Aquest dia. Aquest dia només. Només, senyor. Vostè és un addicte als mòduls virtuals. Sens dubte. Oi que hi jugues sovint? Sí, cada dia 5 hores diària. És un addicte! Té poc futur com l'altre. Gravem-lo ja! Paciència, tina. Paciència. El Feres, m'escolta? Sí, sí, senyor. Imaginis que és davant la gran porta de fusta vermella de Joico, a la mansió dels Fionc. Es tracta d'un edifici composat per tres grans naus i coronat per un petit campanar, utilitzat fa molts i molts anys per conjurar els esprits de l'Einfec. Escolta uns sorollets. Un moment. Són com complien les nits a les presons de Doikaren Regne. Torturen algú aquí dins. El càntic el fa tremolar. Rei Katon! Margit Prooit! Un cop. I un altre. I un altre. Margit Prooit! Què faria? Intentaria descobrir qui està cridant. Per poder salvar-lo. Té algun poder especial per esbrinar-ho? Mmm... Que no sigui un crit eixicat, per suposat. Sí, telepatia. Després veurem si el nostre ordinador és capaç d'esbrinar, si té aquest poder o no. Sóc en des temps i he tornat. Alferes,? Feres! Sí. reaccionar contra aquesta criatura? No em faci mal! Sisplau, no! Sí, intentaria detenir-ho. Com? Com, el Feres? Els tenim al damunt! Ah! Sí, capità, me'l conspiré! El Feres, Faria una barrera de telequinesis perquè no pogués entrar. <laughs> El Feres, Em cospiré el capità si fa això! El Feres, no. ràpid pensi una altra cosa! El Feres! Tinent, ajudi'm! Ajudi'm! Un crit, té Ba! Va, va. Ah, Un crit, té xicat! No! Faci-ho, faci-ho! Té ja! Molt bé, el Feres. Sembla que el destemps se n'ha anat. Comprovi, ho tenen. És fora. Molt bé. Pot procedir amb el test. Prosseguim. Alferes encara hi és? Sí. Bé, doncs, digui'ns la primera cosa que se li passi pel cap quan dic les següents paraules. Quantitat. Poc. Enginyo. Intel·ligència. Companyia. Amor. Cel. Terra. Un any. Un mes. Un fets arrepentats. Sant. Dos anys. Eh, temps. I l'última pregunta. Què sent en aquests moments? Una, una gran il·lusió de poder destruir el blindat. Ilusió només esferes? Ilusió, vull dir... Què vol dir? Que, Expliquis, que ja! Estava desitjant. Ho està desitjant. Molt bé. Tinent, la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. Alferes, m'escolta? Sí, senyor. El nostre ordinador, tot i que ha adoptat molt en la seva valoració, li ha concedit un punt positiu per haver allunyat els destens. El Feres, reaccioni! Sí, sí, ja, ja estic. Com que hi és? Com Què vol dir que hi és? On és? Aquí. Bueno, en la base esperança? Bé, bé, bé. Alferes torner. Turner. M'escolta? Sí. Veu la pantalla del seu ordinador? No, veu el meu Ciborg. Com diu? El veu Ciborg. El seu cyborg. Sí. Ja comencem malament. Quin és el nom Codi del seu cyborg? Mmm... Joan. Poc original. Cyborg Joan és davant la pantalla del seu ordinador? Sí. Qui ha contestat? El cyborg?. No, jo, jo. Ah, no sentirem mai el cyborg. No, el Ciborg no era l'ombra. Les ombres parlen? La meva sí. Déu-n'hi-do. El Ferres premi qualsevol tecle per aturar el crono? Ja està, ja ho he fet. Quin número apareix? El 8. el 8. El 8. El Ferres es troba a la cúpula de Tornamunt.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 Opció A. Intentar conjurar un monstre similar per defensar-se. Opció B. Provar de trencar una de les baranes per defensar-se del monstre. I opció C. Corre en una altra direcció. Opció A. Sí, el feres? Sí. Sí! Sí, senyor. Guanya un punt de força. En guanya un d'experiència, però, ai, en perd de valentia.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 Sí, va. El Ferres pensi que d'aquesta decisió depèn la seva victòria sobre aquest monstre. No vol pensar-ho dos cops? No, sí, va, suposo. Sí, va, suposo o d'acord. Alferes Feres, D'acord. Guanya un punt de força. En perd dos d'experiència. I en perd un mes de valentia. I sap què vol dir això? ¡Que el flama se'l crema! Ordinador, programa de simulació 45 barra J. Identificació. Verificada. Programa introduït. Cambra. Vindo i carens. Obre la comporta. Doi que som aquí per preparar-nos. Heu de ser conscients a més de conscients. Heu de ser més ràpids que un bisbe sagnant i més de tals com ballarí de la mort. M'escolteu! Reventiu-me, tribut! Tots preparats, senyor. Preparats? No ho crec. Demostreu-ho. En Doikaren Polioc serà el primer a lluitar amb vostè, senyor. Polioc de Ixikor! Pots sentir la seva valentia, Polioc, però no li servirà de gran cosa davant les meves armes. Són belles i poderoses, s'han matat Mofa i Doikaren. No exulti la meva raça, em sent. No tots els doikarens som covards i ridículs. A veure, contradigui'm, per on fets. No puc més fer-ho, senyor. Vostè és el capità de la raó. No sóc més que un cabró, Apòlio. Miri. És fill de pòlio? Com l'ha pogut fer venir, capità? Era doikare el raó per la meva esposa. Bé. Vull tastar la seva sang fètida, Pòlioc. Però Ah, oh, sí, sí. Vine aquí, maco. No, no, no això. I arrencaré el braç amb mossegades. Junta! Assassí! Qui, jo? Miri, miri què li succeeix al braç. Sí fil que Fill meu, què Parla, fill de Pòlioc. Parla per la teva nova boca, la que han nascut al buit del teu braç. de Lima. No la meva ment és més poderosa que la seva, sap. Tu se m'escaparà. vol que reflexioni. He estat jugant amb la seva ment tant com he volgut i els seus companys han estat testimonis, veritat. I jo, el teu fill? Oh, una il·lusió. Miri com s'esveix. <susurra> Vull trobar molts enemics dins el Palau Imperial que li facin veure escenes com aquesta. Ha de saber com lluitar-hi. Jo tinc un pas cap interès, senyor. Comprèn que estigui molès, però ho ha Ha de completar el sigle que va començar en engellir El capità no, que jugui amb mi i amb tothom. Polioc Calvis. Vull tornar d'estar enllocne. És lliure, la seva ment ja ho és. I ara el seu cos també. Gràcies. Capità Mòbil! No! Uh, uh, Genta, ordinador i mobil, simpòdios! Transporti gent a la infermeria. ràpid! I a mi també! De Narenyes, què està fent amb el robot mèdic? Prou de reparar-lo, senyor. Va quedar molt deteriorat després de l'atac de la nou testimoni. Oh, no! Ordinador! Estat del pacient. En encara Genta té una lesió medular provocada per l'impacte del làser. Qualsevol error pot ser fatal. Per rai, togobo, un ordinador pot operar? Negatiu. Necessito un robot. I l'hospital militar de la flota imperial és a tres dies. Potser es podria ajudar algun dels reclutes de base esperança, senyor. Bona pensada, tinent. L'almirant Guiuró s'instrueix sovint en les disciplines mèdiques del doctor Yucet. Ja ni ho recordava. Abreu, per tant, la seqüència de transport? Endavant. Benvingut a la nau estel·lar Arcàngel 2, al feres Ari Torres Álvarez de l'Hospitalet. Bona nit, capità. Bona nit. Que l'afent Reitor Gobun el protegeixi. Has seguit les explicacions de l'Almirant Guiura sobre medicina d'Oi Karen? Sí. Doncs s'haurà de posar els seus coneixements en pràctica, no li sembla? Potser. Potser! Sí, capità. Si operem en James Tots, pot aconseguir tornar a caminar. Guanyarà vostè el punt corresponent al test de la doctora Gil-Furman pel qual no haurà de passar. Li sembla bé? Sí, capità. Magnífic. Ordinador, tot a punt? Sí, senyor. Alferes. feràs. i concentri's. Tenim l'esquena d'engenta davant nostra. El làser de l'ordinador s'activaran quan vostè digui per on tallar primer. Digui'm, pel primer terç de l'esquena, el segon... O el tercer? El primer. Segur el feràs? Segur. Ordiador, operi. En procés. Gempta't, gempta't. Escolta. Gempta't, gempta't. No. El feràs en gempta't encara no respon. Ara hem de reconstruir una vèrtebra. De la primera meitat no en queda gairebé res. Potser podria fer un encantari per tal que la vèrtebra torni a la seva posició original. No? Sí, capitat. Quin encantari faria? Un decoració. Com, quin? Un... El feres ràpid, en cent t'atagonitza. Ah, Alferes, Alferes, ha anat prou bé. La vèrtebra s'ha reconstruït. Finalment, ara ens toca treballar sobre la medula. Quin tipus d'incisió vol fer? De 3 punts, 4 o 9.9? 4. Alferes, pensis-ho bé. Segur. Segur? Sí, capdà. Ordinador, en procés. En procés. Yeah. Eh, eh. Uh. Eh, capità. Llenta't, llenta't, llenta't. Qui? Oh, senyor, oh, senyor. que oh, ha durat. L'Alferes m'ha salvat. Excel·lent, Alferes. Excel·lent. Alferes, m'ha mm. sorprès a mi i tot. Magnífic. Guanya el punt corresponent al test. I sense reserves. Gràcies, Alferes telèfonies ha mena veient l'estructura metàl·lica a la pantalla del seu ordinador? Sí, capità. I no té cap cyborg? No. M'ho garanteix? Sí. Prem'i qualsevol tecla per aturar el crono. Ja. Yeah. Quin número apareix? Al el 2. Tambos.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 Sí, sí. Segur, Alferes? Segur. Guanya un punt de força, un d'experiència i un de valentia. Alferes acaba d'entrar al Palau Imperial del Cheseran. Obey la veu que li aconsella pujar les escales. Opció B. Intentar trencar una de les baranes. I opció C, caminar en una altra direcció. Opció sí, D. Sí? Sí. Sí? Sí. Guanya dos punts de força. Guanya tres d'experiència i dos de valentia. El arribat al crepuscle dels Xeus, on s'amaga el monstre d'aquest nivell. El sostre s'està caient i l'estranya estructura metàl·lica que té davant podria arribar a tallar-li el coll. Què vols fer ara? Opció A. Ajupir-se i seguir avançant. Opció B. Caminar cap endavant i molt a poc a poc. I opció C. Utilitzar un encanteri de protecció. Si sí. A. Segur, Feres, pensi que d'aquesta decisió depèn la victòria sobre el monstre? Segur. No guanya cap punt de força. En guanya dos d'experiència i un de valentia. Fem un recompte, el Feres? Sí. Ha guanyat tres punts de força. 6. d'experiència i 4 de valentia. I sap què significa això? Que destrosses fins a les campaboires d'aquest nivell! Molt bé, el Feres. Ha vist? Fins i tot en Nunc es posa content. condemni. El Feres ens ha deixat molt impressionats. Gràcies, capità. A veure si aconsegueix que la resta de reclutes de base esperança s'apliquin tant com vostè. Alceres! Sí, capità. Fins la setmana que ve. D'acord. Ens veurem al pont de la nau Arcangel 2. Molt bé. Ha estat un plaer servint vostè. Bona nit. Molt bé. Gente, t està totalment preparat per iniciar l'atac? Absolutament, senyor. I els meus de Karen, també. No. No. No. No. No. No. No. No. Excel·lent. Ordinador, RUM 4.3.2 5. Objectiu, imatge de Nyugse Perets. En procés. Impuls! No! No! No! Reserves energètiques en funcionament. funcionament. Ordinador, estat... 80% de sistemes no operatius. Maleït sigui per sempre en Xeperenz. Rebem una comunicació. En pantalla. Màxima resolució. Tarja gràfica auxiliars. Feia molt de temps, capità Montaner. Emperador, què havia fet en Xeperenz? M'ha convertit en llum fòtil. Ja no sóc res. Fins i tot m'he de concentrar per poder parlar amb vostè. Quan va succeir? Fa tant. Molt. Ja ni me'n recordo. Però vostè va condemnar l'exili! Jo? No, no vaig ser jo. En Zeper ens en va portar aquest plànol abans que no comencés la Guerra Civil. Com no me n'he pogut adonar? Era un dels objectius principals de la Mioc. Va utilitzar gairebé tota la seva energia en crear una muralla psíquica al voltant del meu trist imitador. I ara té tota la glàxia en contra, emperador. I no el podem ajudar. Ho sé, fill meu. Per això de fer el que està escrit en el meu llibre. No puc permetre que passeu. En Xeperenci al Palau som darrere, veritat que sí. Sí. El matarem, si és necessari. És el que vull. Renyeu-me la foscor. Nunqué, prepari les torpedes de llum negre. Però, senyor... No s'entretingui, no és moment de judicis morals. Ho veeixi, Nunqué. Li ho agraeixo tant, capità. Algun dia, des de més enllà de la frontera, em podrà retornar el favor. Ho faré. Tortades preparades, senyor. Ens veurem sota la llum de rei Togobo, l'emperador. Així ha de ser. Foc! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Senyor, la, fosc la foscor s'ha crustit, l'emperador. Per nosaltres Comprovi les factures. No hi ha dubte possible, senyor. Que el rei toga, on Si la foscor ens panyetrà mai més d'on sortirem. Tinent, vol obrir la seqüència de transport d'una vegada? Sí, capità, que no ho ha fet. No m'ho ha semblat pas. Obrin-la. Obrin, senyor. Benvingut novament a la nou Estadar, Arcàngel 2 al Feres Fernando Elías García, de Barcelona. Senyor, bona nit, senyor. Bona nit, senyor. Bona nit, senyor. Senyor, quin senyal! Tinent, millori les comunicacions, sisplau. Ho estic provant, cap m'escolta amb claretat? Sí, senyor. A nosaltres ens costa una mica rebre'l perfectament. Per tant, cridi! Cridi! Sí, senyor. Magnífic. Com sabrà, la foscor està envoltant la nau en aquests moments. Ho sap? Sí, senyor. Per tant de destruir-la, haurà de superar set proves. Set! Haurà de fer set crits amb l'ajut de Nunke. Nunke? Sí, senyor. Ajudi d'Alferes. a superar aquestes proves i a aquests crits. El primer crit és un uh -huh. Rai Haium. Al Feres, el pensa fer? Un crit de foscor? Un Rai Haium? Al Feres! Sí, senyor. Fàcil. Perdó, és no l'he sentit bé. Nunke, repeteixi el crit. Rai Haium! Alferes, repeteixi-lo. Rai Haïm. Rai Haïm. Alferes, Rai Haïm. Rai Haïm. És gaire difícil, l'home dels l'horta. Alferes, la foscor segueix acostant-se, de moment. Ara et nunc farà el crit de l'essència pura. Mmm, d'àrem! Alferes? Sí, senyor. ¿És capaç de repetir-lo, sense riure? Mm, no ha de repetir-lo. Com ho he fet nunca? Alferes. Sí, senyor. No rigui. Alferes, no rigui. Em provi un altre aquí, capità. diu li al Nunke que em provi un altre, que no sigui tan estúpid. <t 'n 'hi> alferes? Sí, senyor. Encara hi és? Sí, senyor. Ataqui Nunke! Ataqui'l! Riu! Aquest crit no en pot fer res, Alferes. Això és el que vostè creu, Nunke. I aquest? Reica! No sorgiria ficta, capità. I aquest? Ho Gens de ficta, fila d'arenyes. El feràs provina o algun, també. Escolta! Si farà mal, ho feràs. No obstanem aconseguit que la foscor s'allunyi una mica de la nau. Llavors, d'on Insisteix al Feres. Waxangen! Feres? <laughs> mm? Sí senyor. Estàs rient? No senyor. Mentida! Mentida! Faci ara el crit del nou començament. Waxangen! Aquest és el crit de la raó, Alferes. S'està confonent. Fa el crit del nou començament, d'una vegada. Ben, Benen. Això sembla la guitarra dels Rolins, Alferes. Nunke. Fa ser-ho d'exemple. Ray, Alferes, endavant. Ray, Benen. Molt Va, i millorant. li queda el setè crit, el crit de les al·luminacions, el que ha de llogar-nos definitivament de la foscor i de les rialles. Nunca? M'hi! La foscor s'alluny. Hi ha llum. Hi ha llum, tot i les rialles. Veig una llum. És veritat. Alferes. Sí, senyor. Ens ha tret de la foscor. Sí, Està preparat? Sí, senyor. Pels tres de les doctores i el formen? Sí, senyor. Alferes, escolti atentament. Acaba d'entrar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 i s'apropa al seu enemic. I fins on arriba? Fins on el consumeix? Fins a la mort. Fins a la mort? Bé, alferes, imagines ara que una nau de classe Bashir Dukon l'ha portat fins al llac de Zúdir, la de peixos vermens com la sang. De les seves aigües sorgeix Lieber Mohawk, el monstre de quatre caps que protegeix la pureza de la santa barreja líquida. A Mohawk no li agraden pas els humans. Però vostè ha d'arribar fins d'altra banda si vol seguir en vida. La inhalació dels gasos emesos per les defecacions dels peixos n'embogirà fins forçar-lo el suïcidi, si no s'afany. Com faria que els quatre caps de mooques es benedessin entre si? Faria l'encanteri del broi d'aigua. I quin és aquest? Consisteix en treure l'aigua fins a les seves entranyes amb una pressió total i destrossar-'ho fins a on? ...fins la seva amor i la crema del seu ànima. Fins la mort! Sí! Tinen... ...monquet. Bona nit, Oferes. Oferes? Sí, senyor. Bona nit. Bona nit, senyor. Ha frugit d'una nit de plers indescriptibles. La seva carn s'ha obert per absorbir les essències de la hemíria, que fan perdre el cap entre el rosc i les dones maleïdes. Però abans de marxar de la cúpula del paquet de Montsalvatge, l'ull de metall que impedeix l'ençudador, el els renegats, ja exigeix el pagament íntegre dels seus deutes de joc. Em sent? I li diuen, entreguem part dels coneixements de la teva ment. Davant teu hi ha el sensor que has de connectar a l'equip vital. No serà dolorós. Acceptes o escapes? Escapo. Com? Destruint el Nunque, potser? Eh? Destruint el Nunque, potser? Potser. Fàcil. Fàcil perquè riu massa, faci-ho. Se'n no va Segueix, aquí, intenti un altre cop. Doncs What en sortirem. Ho fem un teixicat els dos a la vegada, potser? Tots tres a la vegada. Tots tres a la vegada? Som-hi. Fem... Desaparegut el nunca totalment. Oh, quin descans. Macarífic, quin descans. El oh. oh. feres Sí, senyor. No està més descansat ara? Sí, senyor. Bé, imagini que la seva il·lusió, imagini, és seguir en vida per veure morir a Mewksheperens. Només ho imagina o és cert? És cert. Però un fruit parlant de la regió de Tomb Lane, li ho vol impedir. No m'agraden els humans ambiciosos com tu, crida. Només et permetré continuar la teva recerca si em deixes un membre del teu cos com a penyora. Quin li oferiria? Un ull. Un ull? Per què? Perquè amb un sol ull es pot continuar, no pas el... que no passa amb un altre ordre del meu cos. I l'uny de la seva ment? Aquest sempre hi serà dins. No el perdria si li donés l'altre? No perdiria l'equilibri totalment? No. Bé, tinen. Alferes, digui'ns la primera cosa que se li passi pel cap. Qual li dic les següents paraules? Lluny. Proper. Temps. Any. Nostàlgia. Mort. Vòmit. Fastigós. Normalitat. Cotidia. Mita. Perdó, mita. Mita, Alferes. Abstracte. Per què abstracte? Què té d'abstracte un mite? Digim-ho. És una qüestió de, de principis. De principis? De quins? Depèn de quina persona. Depèn de quina persona, evidentment, són principis diferents, però quins són els seus, Alferes? Volem saber-ho. Que és una cosa abstracta, per mi. Els seus principis són una cosa abstracta. Bé, bé, tinen una altra paraula, ombres. Llum. I l'última pregunta, què sent en aquests moments? Serenitat i capacitat per derrotar l'home, el monstre. Només el monstre? O potser vol arribar una mica més lluny? O una mica més lluny. Fer alguna cosa, lluny. cosa més. Intentaré tot el possible. Tot el possible? No n'hi ha prou! Mort a miocciaparenes! Morta mioc Xeperen, Salferes. Tinen, activa la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. Salferes, m'escolta? Sí, senyor. El nostre ordinador li ha concedit un punt positiu. Fonamentalment perquè ha aconseguit destruir el Nungue, tot i que crec que aviat tornerà. Alferes a dia s'ha sentit això? Sí, a què es correspon? Sí, a la seqüència de la test. A la seqüència de test que acaba de passar, Alferes! És un Tarnucus. Retorni-li la benvinguda per poder entrar en el segon divent de Montsalvatge. Potser Tarnucus pot tornar a cantar per vostè. Tarnucus! Alferes? Mm. Sembla que el tornuc us l'ha perfectament perquè s'acaba d'obrir el portal del segon nivell. I en Nunca torna a ser aquí. Bona nit. Bona nit. Alferes, fem com que no hi fos. Premi la tecla ESC. Ja ho he fet? Sí, Molt bé, introdueixi el següent codi. Molta atenció. 4, 5, 2, 2, 0, 6, 2, 1. El Feres, m'escolta. Sí, senyor. Veu l'estructura metàl·lica i el crònom, el número que oscil·la de 0 a 99? Sí, senyor. Doncs premi qualsevol tecla per aturar-lo. Ho ha fet ja? Sí senyor. Quin número pareix? El 7. El 7. Alferes, m'escolta? Sí senyor. Acaba de ser xuclat pel túnel de lluminat. L'està veient? Sí senyor. El seu cap s'emboira. Només veu ombres grisoses. Cares desdibuixades que ploren perquè no troben el camí. Ocents amb les sales trencades que cauen formant remolins. Què vol fer ara? Opció A, ajudar un d'aquests ocells. Opció B, treure's la de vida després d'haver invocat un dels ballarins de la mort Blancs. I opció C, trencar un dels canons de llum amb el seu láser. Opció C. Segur el faràs? Segur. Perd un punt de força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 Alferes, sí, respondim. Alferes. Molt bé, què vols fer ara? Opció A, ignorar els tervium. Opció B, fer-los explotar amb un crit fa un duc. Teicicat! Sí. Opció C, seguir endavant i procurar esquivades. S'arc fiut amuntçada. Opció B. Fàcil. Teicicat! Sí. Guanya un punt de força, en perd dos d'experiència i en perd un mes de valentia! Alferes, serenitat, acaba d'entrar el regne de Castellsang, un dels més perillosos de món salvatge. Dels abisbes infinits que rodegen el castell sorgeixen milers de bombolles de sang ardent de miocs xeperenes. Què vol fer ara? Opció A, aturar-se i pregar als déus del vent que s'enduguin la sang. Opció B, aventurar-se per l'esquerra. I opció C, tancar els ulls i seguir endavant a sedes. No guanya cap punt de força. En guanya un d'experiència i tampoc se l'emporta cap de valentia. Fem un recompte al Ferens? No té cap punt de força. Té tres punts negatius de valentia i té dos punts, també negatius, de valentia. Vostè creu que amb el punt positiu del test podrà aconseguir alguna cosa? Potser... Potser, per què ho creu, fer Ferres? Tinc esperança. Té esperança? Ho descobrirem tot seguit. Falsalitat! No! <riol> ho t'aconsegui que s'allunyés. L agenda, t'estic rebent noves dades. La meva console es prena de codis indexifrables. Deixi'm veure. No, no són pas símbols de Karen, ni de, ni de qualsevol altra agenda que conec, de fet. Nunke, vingui, mira això. La meva pantalla també mostra aquestes notacions, Capità. Les conec. Sí, i què signifiquen? Els símbols, no sé exactament, però el seu propòsit sí que el conec. Quan estava en monestir d'en Rus em vaig ajudar a escriure'l sobre l'aigua vermella de Fiutolac. Nunc que expliquis una vegada. I qui vindrà des de més enllà de la frontera? Un eliminador. No! Continuarà la setmana vinent. Mont Salvatge, les aventures de Max Nonsense. El primer videojoc en català. Mont Salvatge, les aventures de Max Nonsense. Una aventura gràfica de 256 colors, interacció total. Mont Salvatge, les aventures de Max Nonsense. Perquè juguis a casa si no has pogut connectar amb flash FM per telèfon. Mont Salvatge, les aventures de Max Nonsense. O un joc per PC incompatibles que serà 10 per només 3.999 pessetes. Compra'l per telèfon. Truca ara mateix al 457-7797 o 93-457-7797 i que la FEN fe Raito Gobun et protegeixi.